Чудомир, суджуците, при ветеринарния лекар Труби Кучков влиза един пълен, влаче с чичо, мигаса. очички и дума, суджучец, господин докторе, говежди суджучец донесох за панаира. От Ямбол съм. Имам си документ от там. От вас позволително искам само за продажба. Къде е той? Долу е, господин докторе, долу. Духалите е в каруцата. Кучков тръгва бавно по стълбите, спира на площадката и почва да души. Като кучи и с въздуха. А колкото за стоката, прясна е, господин докторе, прясна е. Преди четири, деня собственоръчно и лично съм е приготвил. И на Сол е докарана и на пипер. Другите не слагат, но аз и Кимион и кратко турих повече. Богато нещо е. Тровикочков доближава колата. Души наоколо и пак прави гримаса. Да отвори ли чувалите, господин докторе? Ей сегичка! Ще отворя и лично, ще ви отрежа парченце. Няма да го избирам. От който се падне? Аз нощи, дадох на господин Джакова и на народния представител Двегушев да го, опитати си облизаха пръстите. Уж поедничко, знаете, рекохме да се. Почерпим, че още поедничко и нали мезето хубаво, сръбнахме си здравичката дравичката тринката. Ех, партия, знаете! Няма как! Трябва да се поддържаме. Няма нужда да режете, отсича кучков, като забива нос в първия. Чувал. Суджукът е развален. В е. Ще бъде конфискуван и унищожен. Топчестият чичо става елипсовиден. Забърборва нещо бързо, размахва ръце, а очичките му святкат, святкат като съчми и пот избива челото му. Оставя, каруцата и изчезва бързо. Тровикучков дава нареждане да се пази каруцата, докато дойде агент от общината с галюта, за да го изхвърлят край града. След това прескача, насреща опет колокума да премери температурата на кучето му и пак се връща. Пред го среща председателят на Околийското бюро на партията, Джаков, докторе започва той строго, стоката, която си конфискувал, е моя и, като така причини за това нямаш. Отвън чувалите могат да понамирисват, защото порано са пренасили цървули, но те не са мои, суджукът е пресени, мой. Освободи го, за да не се осложнява работата в твоя вреда. Не мога, господин Джаков. В Вмирисън е и според законите. Никакви закони. Миризмата е нещо относително и зависи от носа на човека. Ако го бавиш тук, наистина ще се вмирише и ще те държа отговорен. Толкос. Джаков тръгва нервно надолу и с улицата, а докторът тъпче на едно място и нещо предавква. Господин докторе, господин докторе, писука разсилният, викат ви по. Телефона горе. Трови си избърсва челото. Похти и се качва в канцеларията. Ало! А, вие ли сте, господин Двегушев? Е! Да, да, да. Мирише малко. Знаете, задушил се е от пътя, но ще видим, дано нещо му се помогне. Та да, не губи човечецът. Да, да, разбирам, но. Службата, знаете, таква са. Законите. Ще видим, ще видим. Довиждане, господин Двегушев, довиждане. Поздравете госпожата, децата. Трови Кучков слиза пак долу и заповядва да се свалят чувалите. Извадете всички отвън. Ха, така. Хъм, да. Има и здрави между тях. Отделейте настрани тези парчета, тези, тези и тези там. Така. Достатъчно. Хайде, товари сега и заминавай. Бързай. В два часа всичко да бъде. Продадено. Чуваш ли? Продадено. Вълчестият чичо се подсмихва скрито и тръгва с каруцата. Трови кучко все. Обръща към градския агент, който току-що е пристигнал. Няма нужда от каруца. Вземи тези суджуци под мишница и да идеш. А, пардон. Петре, Петре. Донеси газ. Разсилният донася газ и ги полива. Добре. Ха, сега вземи ги и да идеш от татък турските гробища, зад говеждия. Пазар да изкопаеш една дупка и да ги зарувиш. Дълбоко да ги зарувиш, разбра ли? Че цяла чума за града са. общинският агент Тенюшаламанът грабва суджуците, мята се на галютата и тя се заклатушква като болна отишяс. Едно дръгливо куче я подгоня. Потичва след нея, потичва, но, види се, подушва миризмата, спира до една. Обелена на половина акация на тротуара, почесва се и пак се връща назад. На другия ден ветеринарният лекар Труби Кучков пристига в общината, повикан да прегледа един болен кон. В задния двор, където е и жилищните помещения на агентите, се спира в трещен. По ниските стрехи Жилищата по стълбовете и прозорците навред, окачени да съхнат суджуци. Същите суджуци, мазни дни, лъснати, васурови. Шаламан, хей, шаламан. Искъсква гневно докторът. Шаламанът, бос, по дрехи, сигла и конец в ръка, изкача и с Стая до обора избира чинно нозе. Какви са тия суджуци? Говежди господин докторе. От вчерашните ли, шаламанът изпушта и хакемак. Хакемък, не може да изхака нищо, не те е срам да ядеш такова умирисано нещо. Аз, аз, господин докторе, а такво са. През войната ме раниха в носа и не подушвам нищо. Аз за това ме ториха и до конюшнята да спя. Аз, господин докторе и юрдек еде да от тях, и тончо, и пожарникарите. Те не, се ранявани и пак е духа, такво са. Фу. Животни! Ами като не подушваш, не ти ли горчи от гъста? То горчи малко, господин докторе, ама Юрдекя вика, че флузия напиели. Газ, кога ги боли корем, а мене ме присвиваше и таквоз. Полза имало, кай. Юрдекя, и аз го послушах. Нали е ходил в Америка? Докторът забрави за болния кон. Само свари да се прекръсти и бързо излезе.